فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهُ وَخَيَرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرْوَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أما بعد Al-Mushahidun al-Kiram Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala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 Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pembahasan kita pada kitab Idhahul Mahajjah Fi bayan sabili salaf Fi akhvid dini wa fahmih wal amali bihi wal ja'wati ilaih kalangan Syekh Faisal bin Qazzar al-Jasim hafidhahullah ta'ala dan masuk pada bab yang baru yaitu bab al-amru bi iman haji salaf bab perintah untuk mengikuti manhaj as-salaf tentunya kita tidak akan mengulang definisi manhaj kita tidak akan mengulang definisi salaf karena sudah ada di dua atau tiga pertemuan yang lalu oke okay. belum menyebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala surah at-taubah ayat 100 اللهم سبحانه وتعالى برفرم والسابقون الأوائل من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Secara singkat tentunya manhaj adalah metode beragama jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah dan semua aspek agama ini. As-salaf identik dengan para sahabat Nabi Muhammad itu sendiri dan jika dilebarkan maka lebih identik dengan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berikut beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan akan perintah agar kita semua mengikuti manhaj as-salaf. Al Allah Subhanahu wa taala berfirman dan orang-orang yang terdahulu. Lagi pertama masuk Islam. Di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar Muhajirin para sahabat Nabi Muhammad Yang hijrah bersama beliau Dari Mecca ke Madinah Dan Al-Ansar adalah para sahabat Nabi Muhammad Yang sudah ada di Madinah Muhajirin rata-rata pedagang Al-Ansar rata-rata petani Dan masing-masing di antara mereka berdua memiliki izzah yang luar biasa memiliki kemuliaan yang luar biasa karena mereka adalah sahabat Nabi Muhammad radwanullahi alaihim jami'an bahkan di antara sifat yang dimiliki oleh mereka al-ifah lebih mendahulukan dan memprioritaskan saudaranya yang lain disebutkan ketika kaum muslimin hijrah kemudian sampai di sana Orang-orang al-Asy'ar memberikan separuh dari harta mereka yang punya dua rumah mereka bagi salah satunya untuk orang-orang muhajirin harta pun demikian bahkan disebutkan istri mereka jika lebih dari satu mereka rela untuk ceraikan demi untuk dinikahi oleh orang-orang al-muhajirin tapi Subhanallah. Para Sahabat Al-Muhajirin memiliki izzah yang luar biasa. Kata mereka tunjukkan kepada kami pasar. Kami akan berdagang dan kami akan ya mengais riski Allah Subhanahuwataala. Bahkan disebutkan Abdurrahman bin Auf hanya butuh dua pekan untuk kemudian berdagang dan dia bisa meminang salah seorang di antara Sahabiyah dari kalangan Al-Ansar dan. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad Saya ingin menikahi perempuan Ansariya Kata Nabi Muhammad SAW Dan ini di antara sebab-sebab burut adanya hadis, Awlim walau bishah Adakah ma'limah Walaupun cuma dengan seekor kambing Orang-orang yang tergahulu Dan pertama masuk Islam Dari kalangan orang-orang muhajirin Lalu Ansar Para sahabat Wallazina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat bihsan dengan kebaikan tidak menyelisih para sahabat tidak keluar dari metode para sahabat siapapun mereka pada generasi berikutnya radhiyallahu anhum wa radhu an Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waghdalahum jannatim tajri tptah al anhar. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina -sungai. fiha abada, kekal mereka di dalamnya. Zalikal fauzul awdim, itulah kemenangan yang besar atau agung. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan kepada kita akan satu perintah untuk mengikuti manhaj as-salaf. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bi mithlima amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa fi shiqaq Dan jika mereka beriman, sebagaimana kalian beriman, siapa maksudnya kalian di sini, para sahabat, fakadir tadau maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa intawallu fainnahum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling. Dari manhajnya para sahabat Tidak mengikuti metode beragamanya para sahabat Salafus Saleh. Fa innama hum fi syiqaq Maka sesungguhnya mereka Dalam permusuhan Dalam sebuah pertentangan Ini di antara jalil bahawasanya iman kita merujuk kepada iman para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an ini di antara ayat yang mengajarkan kepada kita agar kita mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu alaihim jami'an kemudian beliau menyebutkan ayat yang ketiga dalam surah An-Nisa 115 di antara dalil perintah untuk mengikuti manhaj as-salaf. Wa may yushiqi ar-rasula min ba'dima tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at Bun siapa yang menantang Rasul, setelah datang kepadanya Al-Huda, setelah jelas untuknya Al-Huda, kebenaran, petunjuk Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, sudah sampai kepada dia, sudah sampai kepada anda. Sudah sampai kepada kita hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tapi masih saja dia menentangnya, entah dengan meninggalkannya, entah dengan tidak mempercayainya, entah dengan mengada-ada dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya kebenaran sampai kepada kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah beliau larangan beliau tak taunya orang ini menentang entah dengan tidak mempercayai entah dengan penolakan atau bahkan na'udhu billah berkreasi pada syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa. Wa mu'minin Dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mu'minin. Siapa di sini mu'minin? Para sahabat. Ini jadi di antara yang menunjukkan perintah kita harus mengikuti manhaj as-salaf menentang rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmini para sahabat ketika seorang mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah minimal ada 8 hal yang harus dia yakini Dan ini adalah sebuah kelaziman konsekuensi seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah satu tasdiqu fima akhbar bighairi taraddud mempercayai membenarkan semua yang berita, diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu tanpa ragu firman Allah tentunya jelas atau sabda beliau yang sahih tanpa ragu enggak boleh ragu Innahu lahaqqun mithluma annakum tantiquun Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad dan beliau sampaikan kepada kita atau sabda beliau wa sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman innahu lahaqqun mithluma annakum tantiquun sesungguhnya ia adalah kebenaran mithluma annakum tantiquun seperti yang kalian katakan Artinya seseorang meyakini firman Allah, dan sabda Nabi Muhammad atau semua berita yang dibawa Nabi Muhammad SAW sama seperti yakinnya kita dengan omongan kita sendiri atau lebih dari itu. Dua, imtithalu amrihi min ghairi taradjud. Melakukan perintah beliau juga tanpa ragu. Ada perintah, lakukan saja sudah. Tiga, Ijtina bunawahi min ghairi taradu. Meninggalkan semua larangan beliau. Tanpa rata. Empat. Allah yuqaddimak kaula ahadin min al-bashari min qawlihi sallallahu alaihi wasallam Di antara konsekuensi persaksian Muhammad Rasulullah tidak mendepankan, mendahulukan, memprioritaskan perkataan siapapun di kalangan manusia terhadap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima, Allah Ya Tadi Afidji ini malay seminhu tidak mengada-ada pada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang bukan dari syariat Allah Subhanahuwataala. Enam, Allah Ya Tadi Afihakhi SAW tidak mengada-ada pada hak Nabi Muhammad SAW yang tidak seharusnya dilakukan. Seperti memuji Nabi Muhammad SAW di luar ambang batas. Kata Nabi Muhammad, لا تترني كما أترتي نسائي ابن مريم فَإِنَّمَا أنا عبدُ فَقْطُ اللهِ وَالرَّسُولُ. Jangan kalian berbuat itu kepada aku sebagaimana orang-orang Nasrani melakukannya kepada ibnu Maryam, Nabi Isa SAW. Al ituah berlebihan dalam pujian. Jangan kata Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya maka katakanlah. Aku adalah hamba Allah dan usah jangan berlebihan kepada hak Beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Mohormati Beliau wajib, mencintai Beliau wajib. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan. Tujuh. Allah naat tidak annahu syaitun menarububiyyah. Kita tidak boleh meyakini bahawa dengan Nabi Muhammad SAW memiliki sedikit, memiliki sesuatu berkaitan dengan perkara rububiyyah. Beliau tidak mencipta, Beliau tidak yang mengatur urusan, beliau tidak mengetahui yang gaib, enggak. Beliau tidak tahu yang gaib, bahkan yang terjadi besok. Makanya beliau, yani, patah giginya di perang Uhud, cedak wajahnya di perang Uhud, uh, luka kepalanya di perang Uhud, dilempari batu beliau di ditolak, Kerana beliau tidak tahu yang terjadi besok. Salallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan semua berita yang beliau sampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala beliaunya tidak tahu. Al-A'raf 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman Kula "Kulla amliku li nafsin darrun kullu amliku li nafsin darran wa lanafan illa ma syaa Allah. Lau kuntu a'lamul al ghaiba lastaghartu minal khairi wa ma yasni'u Katakan Allah Muhammad sesungguhnya aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan manfaat kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taalakehendaki. Jika aku mengetahui perkara yang gaib sungguh aku akan perbanyak perbuatan baik dan aku tidak pernah akan ditimpa kemalangan. Dan beliau tertimpa malang, tertimpa musibah, tertimpa mazal, karena beliau tidak tahu yang gaib. Dan yang kedelapan, ihtirabu aku menghormati sabda beliau. Ketika disebutkan nama beliau S.A.W. lah, kabur salawat lah. Itu di antara bentuk kita menghormati sabda beliau. Dua, berkaitan dengan kitab-kitab yang isinya adalah hadis Nabi Muhammad S.A.W. letakkan lah, pada tempat-tempat yang semestinya. Tiga, berkaitan kalau misalnya kita ada di Masjid nabi jangan angkat suara kita di Masjid nabi. Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu la tarfau aswatakum faqa sawtin Nabi. Hai hey, orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Nabi sudah meninggal tentunya. Tapi kalau itu praktiknya, ada dua orang dari Taif berbicara rada keras suaranya di Masjid Nabawi. Apa kata Umar bin Khattab kalau bukan kalian, kalau kalian bukan karena kalian bukan orang Madinah. Kalau bukan karena kalian orang dari luar Madinah. La'uj'atukum adzrubu, saya tempeleng kalian berdua. Bukti bahawasanya Praktek kita zaman sekarang Untuk tidak mengangkat suara Di hadapan Nabi Muhammad Artinya di masjid Nabawi Kembali kepada ayat ini Wama yusyakik al-rasul Amin ba'di ma tabayyan al-huda Barang siapa yang menantang Rasul Setelah datang kepadanya al-huda Kebenaran hadis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Ada perintah Rasul kemudian dia tolak yang tidak pernah Rasul perintahkan malah dia lakukan Ini bentuk penengkaran. Wajtabi ghairah sabilul mu'minin dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mu'minin para sahabat. Perhatikan hukumannya, perhatikan konsekuensinya. Untuk orang yang menentang perintah Rasul dan tidak mengikuti manhaj para sahabat Nabi Muhammad, tidak beragama layak yang mereka beragama. Nualih ma'jawal lah. Kami akan biarkan dia dalam kesesatannya. Kemana dia mau kami biarkan? Karena sudah datang kepadanya petunjuk, tak dia tetap memilih jalan selain jalan orang-orang mukminin para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullohiyalamin jami'an. Petunjuk datang, tapi tetap kemudian ikut jalan yang lain. Apa kata Allah Subhanahuwataala? Naulih ma tulah. Kami biarkan dia dengan kesesatannya, kami biarkan kemana dia mau. Makanya di muqaddimah semua para dai biasanya sampaikan khutbatul hajah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam wa yaghlul fala Barangsiapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa berikan dia petunjuk. Kemana mana kamu mau silahkan. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lunakkan haji ini. Tidak ada yang menyampaikan kepada kita petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Wallahu a'lam bish Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara perintah untuk semua kita agar mengikuti manhaj as-salaf. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ينبقى لكم يا محمد وأن ينبقى لهم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة dan sesungguhnya barang siapa yang hidup Di antara kalian Setelah aku tentunya Kata Nabi Muhammad SAW Maka dia akan melihat Banyak sekali perselisihan maka, maka berikut tips Dari Nabi Muhammad SAW Ketika banyak perselisihan ini yang harus kita lakukan. Fa'alaykum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, tariqi jalanku, manhaji, metode beragamaku ku Wa sunnatul khulafa'r rasyidin al-mahdiin dan sunnah para al-khulafa'r rasyidin yang telah diberikan petunjuk dalam urutan setelahku. Siapa? Abu Bakar Umar Uthman Ali Ini urutan Yang secara uh, Keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, Urutan kekhilafan Dan urutan secara keutamaan Abu Bakar Umar Uthman Ali radhiyallahu Radiyallahu Ajma'in Kemudian para sahabat yang lain Ini diantara perintah Dan Yadim Muhammad SAW, SAW Agar kita mengikuti manhaj as-salam Kenapa? Karena sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu perhatikan sahabat Nabi Muhammad. Wa'abduu Alaihi Bin Nawajid dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Nabi Muhammad tadi kan sebutkan dua hal ya. Sunnati wa sunnatul khulafar rasyidin Sunnahku, jalanku, metodeku dan juga sunnah para khulafar rasyidin Dua hal beliau sebutkan. oke okay? Tapi kemudian beliau ketika memerintahkan kita untuk menggigitnya dengan gigilah Nabi Muhammad tidak sebutkan dua hal. Kita tahu dari domir yang Nabi Muhammad SAW gunakan kata ganti. Wa'adzu wa'alaiha dan gigitlah iya. Harusnya kan gigitlah keduanya. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua hal sebelumnya. Gigitlah keduanya, harusnya gitu. Tapi tidak. Gigitlah ia, jadi bahawasanya sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai aku memuhdasahcil umur dan hindalah kalian dari para perkara-perkara yang baru yang diada-adakan berkaitan dengan agama. Jangan lagi kemudian ya sudah naik onta saja sana. Tidak usah pakai handphone Da'wah tidak usah pakai Facebook nggak usah Tidak usah, usah pakai media begini Jangan seperti itu Memahami perkara yang baru Dari sabda Nabi Muhammad Maksudnya adalah urusan agama Karena Islam sudah sempurna Bahkan sejak Nabi Muhammad hidup Tidak perlu berkreasi Agama ini tidak perlu kreasi kita kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi Muhammad cukup. Semua daya upaya kita kerahkan untuk menjalankan yang wajib saja, yang jelas saja dari Nabi Muhammad masih keteteran kita. Belum lagi kemudian perkara yang jelas sunnahnya. Kenapa yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya kok getol sekali diperjuangkan? Semua daya upaya kita kerahkan untuk menjalankan yang jelas-jelas wajib saja belum, apalagi yang sampai mendakwahkan kesesatannya. Tanya diri masing-masing, atau sebagian teman-teman yang kemudian ngomongnya besar, ngomongin negara. Saya pernah tanya orang ya yang bicaranya besar tentunya membicarakan negara. Uh, salat lima waktu, masyaallah di masjid mas, Hehehe, masih di rumah. Enggak usah ngomong besar ente masih salat di rumah. Salat lima waktu saja masih di rumah ente ngomongin negara. Perbaiki diri dulu. Jazakallahu khumukumullah. Yang dimaksudkan dengan dasatul umur dalam urusan agama. Bukan urusan dunia. Semua sarana, prasarana ini pakai Maksimalkan. Dalam urusan agama, jangan berkreasi. Dalam urusan dunia, silahkan invent apapun yang Anda inginkan. Buat apapun yang Anda bisa. Buat monggo, no problem. Apalagi kemudian, yaitu menjadi sarana dakwah yang luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad melarang kita untuk kemudian menjauh dari perkara-perkara yang baru di urusan agama fa inna kullu muhdatsatin bid'ah karena semua urusan perkara yang baru dan urusan agama itu adalah bid'ah. Wa inna kullal bid'atin dhalalah dan sesungguhnya semua bid'ah adalah sesat. Tinggalkan Sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu ibadah, tempat ibadah sudah lengkap. Tak perlu berkreasi pada agama ini. Dan yang ada jangan dimodif. Tidak perlu berkreasi pada agama ini. Dan yang ada jangan dimodifikasi. Cukupkan dengan yang ada. Kita kalau bicara swat aja ya, selain lima waktu misalnya, lima waktu aja ke Teterang kadang ada saja kemudian masibu kadang ada saja tertidur kadang ada saja kemudian yang terlambat yang lima waktu itu belum lagi kita berbicara dua belas rakaat sunnah salat sunnah rawatib dua sebelum subuh empat sebelum duhur dua setelah duhur belas du, setelah pagi belas setelah isya ada kemudian salat sunnah yang lain shuroh salat ishrang salat duha ada salat silahululoh salat dan agama ada salat um, natahiyyatul masjid ada salat tahajud ada salat salat salat banyak sekali belas sunnahnya belum kita lakukan. Yang tidak diajarkan malah dilakukan, joget-joget pula. Al-Mushahidun al-Kiram, hadis ini di antara jalil yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti manhaj salaf. Ketika banyak sekali perselisihan, rujuklah Nabi Muhammad, rujuklah para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Cukupkan dengan itu. Itu saja berat. Kemudian dia menyebutkan satu riwayat yang lain. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala suatu hari, "Innaha satakunu fitnah" Kata, "Fakif lana ya Rasulullah, atau kita nak sng?". Kata, ila amrikum al awal". Dari Abu Bakit al Layfiradziyullah anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda pada suatu hari, "Sungguh nanti akan terjadi fitnah, perselisihan." Yang banyak di kalangan kaum muslimin dan betul-betul terjadi dan itu di antara dalil kenabian beliau, dalil kerasulan beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Perhatikan perkataan para sahabat, pertanyaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Fakai falana ya Rasulullah? Bagaimana dengan kami wahai Rasul? Aukai fanasna atau bagaimana? Apa yang harus kami lakukan ketika fitnah itu terjadi? Perhatikan jawaban Nabi Muhammad dan ini di antara dalil. Perintah kepada semua kita untuk merujuk Manhaj Salam, Nabi Muhammad dan para Sahabat. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Terjauhna ilah amri awal. Kalian kembali kepada urusan kepada perkara al awal yang pertama." Maksudnya Nabi Muhammad dan para Sahabat. Kembali kepada generasi pertama umat ini Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi Alayhim Jamian Itu yang akan menyelamatkan kita dari fitnah Seperti metode yang biasa kita sampaikan dari pengarang Ayat, hadis, perkataan sahabat Mungkin perkataan para ulama saya skip ya Karena masih banyak sekali Kita cukupkan dengan perkataan sahabat Dan mungkin perkataan Imam Ahmad وقال Uthman bin حاذر، seorang tabi'in bernama Uthman bin Hadir radhiyallahu uh, rahimahullah qultu li 'Abbas radhiyallahu anhu saya berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu auzirni wa hiya Ibnu Abbas berikan aku wasiat nasihati saya qala kemudian dia berkata 'alaika bil istiqamah wattabi al amra al awal wa la tabtadi' a. Diluaikan oleh Imam Ibn Battah Dalam kitab Al-Ibana Perkataan Uthman bin Hadir Rahimahullah Berkata kepada Abdullah bin Abbas Nasihati saya, berikan saya wasiat Apa kata Abdullah bin Abbas Alayka bil istiqamah Hendaknya kamu istiqamah Di atas agama ini Yakini imani, praktekkan, dakwahkan, sabarlah dalam berdakwah. Wa al-amr al-awwal dan ikuti perkara atau urusan yang pertama. Maksudnya ikuti Nabi dan para sahabat. Ikuti generasi pertama. Wa la tabtadi'ah dan janganlah kamu berbuat bid'ah. Dalam urusan agama. Nasihat para sahabat. Nasihat sahabat Nabi Muhammad Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini diluatkan oleh seorang sahabatim. Berikut berkata Nabi Muhammad bin Hanbarah rahimahullah. Usul sunnah indana attamasuk dimatana alihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, wal walikhtida'u bihim wa tarkil bidah wa kullu bid'atin fahiyadul alam. Disebutkan dalam usul etikul Ahli Sunnah oleh Imam Al-Lalikai. Perkataan Imam Ahmad bin Hamdur Rahimahullah kata beliau usul Sunnah indana. Prinsip Sunnah menurut kami jalan Nabi Muhammad. Prinsip jalan Nabi Muhammad. Metode beragamanya Nabi Muhammad menurut kami kata Imam Ahmad bin Hamdur Rahimahullah. At-tamassuku bimakana alaih ashab Rasulullah berpegang teguh, Berpegang teguh dengan apa-apa. Yang dijalani, ditapaki oleh para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi Alayhim Jami'at Wal-iqtida'ubihim dan mengikuti mereka Berpegang tubuh dengan yang mereka jalankan, yang mereka lakukan, yang mereka tapaki Dan mengikuti mereka Wal-iqtida'ubihim Para sahabat Orang paling mengerti agama ini Seperti dengan Nabi Muhammad para sahabat Makanya ada satu kelompok yang mengatasnamakan Islam Suka sekali mencara para sahabat, karena kalau sahabatnya tercela, perkataannya tertolak. Kalau tertolak, berarti semua sabda Nabi Muhammad ilang. Karena mereka yang menyampaikan kepada kita sabda-sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beda, ini usul sunnah, ini prinsip sunnah dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, metode Nabi Muhammad menurut beliau. Apa itu? Tarkul bid'ah? Meninggalkan perbuatan bid'ah, Bukan malah bikin-bikin Atau yang ada kemudian dimodifikasi Tidak Wa kullu Wa kullu bid'atin Yani Fahiyya dalalah Dan semua bid'ah maka semuanya sesat kata beliau Rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Wallahu alam Bissawam Saya tutup dengan beberapa faedah Kata Syekh di Masail di dalam beberapa hadis, beberapa ayat dan hadis untuk perkataan para ulama yang kita sebutkan tadi ada beberapa masalah, faedah bisa disebutkan. Al-Ula yang pertama, di ayat itu Tauba dalam surah Tauba ayat 100 yang kita sebutkan tadi as-sabiqun al-awwalun. Di ayat itu Tauba, an-nahri dillallah taala, an-nahri dillallah taala, ala, ta ala, ala manjaa Ba'da al-sahabah muqayyibin bittibgam bi ihsan. Bahwasanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang yang datang setelah dengaran para sahabat Itu sangat terikat, sangat terkait dengan Kebaikan Harus mengikuti kebaikan para sahabat Muqayyadun bitiba'ihim bi'ihsan Inundiridha ya Allah Siapapun orang yang datang setelah generasi para sahabat ingin diri, oleh ya Allah, ikuti para sahabat dengan kebaikan mereka, jangan selisih mereka. Ridha Allah kita akan dapatkan. Ini faedah untuk surah At-Taubah ayat 100. Kedua, yakni itu, ittiba'us sahabat biihsan la yakunu ma al-mukhalafati lahum fil aqaid wal a'mal. Mengikuti para sahabat dengan kebaikan mereka itu tidak bisa terjadi dengan menyelisihhi mereka baik itu dalam perkara akidah atau amal. Kalau ingin ikut para sahabat dengan kebaikan mereka, jangan selisihi mereka. Makanya kan sering saya menyampaikan satu kaidah. Pada kitab yang lain kalangan pengarang ini juga Syekh Faisal bin Qazzal Al-Jasim judul kitabnya buku kecil sebenarnya, Tajridut Tauhid Mindari Syirki wa Syubhat Tandi. Kata beliau, Ka'idah muhimah. Kullu ma'lam yakun ibadah fi zamani sahabah, falan yakun al-yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah. Di zaman para sahabat, hari ini juga bukan ibadah kepada Allah SWT. Ka'idah yang sangat penting. Tiga. Wafi ayat al-Baqarah. Satu, tiga, tujuh. Wafi ayat al-Baqarah. أن الهدى التام لا يكون إلا بمثالة الصحابة في الإيمان والعمل، وبقدر ما ينقص من ذلك ينقص الهدى. سورة البقرة الآية 137 التي تابعناها. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد تلو، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. Dan jika mereka beriman seperti iman kalian Jika kita beriman seperti iman para sahabat Maka mereka telah mendapatkan petunjuk Dan jika tidak, maka tidak Makanya kata syekh sini faedahnya adalah Di dalam surah Al-Baqarah, ayat surah Al-Baqarah tadi Bahawasanya petunjuk yang sempurna Itu tidak kita akan dapatkan kecurin dengan Kita mencontoh iman para sahabat Sebanyak apa kemudian kita berkurang Sebanyak apa kemudian kurangnya kita mencontoh para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu seperti itulah kemudian kurangnya iman kita. Arba'ah yang keempat. Wa fi nisa dan pada ayat dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqar rasul yang kita sebutkan tadi dan barang siapa yang menentang rosu Setelah datang kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin para sahabat nuwalihi ma'cawalla kami akan biarkan ia dalam kesesatannya. Kata Syekh. Wafiyatulisa al wa'idu liman khalaf manhad al sahabah wa taba'away rasabilahum. Ada ancaman keras untuk orang-orang yang menyisih manhad para sahabat. Metode beragamanya para sahabat Dan mengikuti jalan selain jalan mereka Ada ancaman keras Maka rujuklah kepada manhaj as-salaf Para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alayhim jami'an Niscaya kita akan selamat Karena kalau misalnya Kita mengikuti jalan yang lain Paham yang lain Tidak seperti pemahaman para sahabat Dalam memahami firman Allah dan Nabi Muhammad Pasti disesat Inilah perkataan Imam Atau perkataan Imran bin Hussain kaum khudu anna Fa innakum wallahi Illam tafa'alulatadillun Kalau itu ada orang ingin mengingkari sunnah Kata Imran bin Hussain menerangkan Aikam khudu anna Hai Semua audiens yang hadir di sini Khudu anna Ambillah dari kami Belajarlah dari kami Pahami firman Allah dan Sabi dan Abu Muhammad Dengan paham kami Fa innakum wallahi Karena sesungguhnya Demi Allah In lam taf'alu jika kalian tidak melakukan la tadillunna kalian pasti akan sesat Dan yang kelima mungkin saya akhiri dengan yakni faedah kelima ini wa fil hadithi al ikhbaru bi turuq al muhdatsati wal umur al mukhalafati li sunnati nabi bi zaman walwasi walwasiyah inda Muhammad tentang man ba'di, bla bla bla sampai akhir, Ada pemberitaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan ada banyak perselisihan. Dengan berjalannya waktu begitu banyak kemudian perselisihan. Dan pada hadis itu ada wasiat dari Muhammad untuk berpegang tukuh dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabat beliau Al-Khulafar Rashidi. Cara beragama. Metode beragama. manhaj as al-salaf. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kami sampaikan mudah dan bermanfaat. Salat dan khilaf. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan yang bab ini memberikan gambaran kepada kita. bahwasanya jika ingin menjadi individu atau mungkin yakni kelompok atau perkumpulan yang selamat maka ikuti manhaj as-salaf siapa itu Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an pahami agama dengan paham mereka pasti selamat wallahu a'lam bishawab subhanakallohum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut.